Vad fan? Jag vill ju höra. Okej. Okay. Ska du klappa då? <skratt> Där. <skratt> du måste ju ha den här Jag har det också. dubbla. <skratt> Välkommen till Beard Troop Records, det här är Thomas. Och det här är Anton Ja, vi är tillbaka med kanske vår fjärde säsong Ja, är det det? Ja, det var ju lite fel, vi gjorde ju ett avsnitt lite på halvfyllan sist ja. Och då råkade jag säga att vi håller på i fyra år Ja, det är, det är sved ju Ja, men det är inte det, det här är, vi är det? inne på är vår det mer? Fjär... Nej <laughs> ja, <men laughs> är, är det fel. längre? Är vi är 60 år Nej, <laughs> liksom. Gud du, det äh, där att, är att jag... du sa att du och Moa ja. har varit ihop i 15 år Ja, men vi har ju det Det stämmer, det har gått 15 år <laughs> Pandemin har hållit på oh. i 15 år nu Det är därför och... jag var så dålig till kroppen <här> ja, ja, det har helt enkelt Nej, så är det ju inte Nej, Det har skönt. gått, vi är inne på vår fjärde säsong ja. Men det är tre år sedan oh. vi startade Ja, men det den. känns ju lite bättre Ja, ja. Så där kör jag lite fel. Vi sa säkert en himla massa fel förra avsnittet. Ja. Men låt oss bara glömma det avsnittet och <laughs> det gå vidare. Det lätt så. Äh, Apropos ja. förra avsnittet: Då hittade vi ju på nya namn ja. på vår podd. Eller Jättebra. Nya inriktningar. Jag är fortfarande för 70 för 30. Om jag får säga mitt. Ja, jag här. gjorde ju faktiskt en liten pull, En poll på Instagram. Kan vi inte bara stanna där? No. Vadå pull? Varför heter, heter det, det det? Heter det inte pull? Eller poll? Poll heter Vi det gjorde en poll. Men vad är det då? Jag vet inte, är det, det heter ord? poll Eller Vad betyder det? Vad betyder det? En undersökning? Jag gjorde en undersökning ah. på Instagram Okej okay. en, Frågade en, våra en lyssnare pull. Va? Du gjorde pull på Instagram Tyst nu Du drog en liten pull Låt mig En liten pull i pull på Instagram <laughs> Hur må... Hur många <laughs> Hur mycket måste jag klippa bort dig egentligen? Nej, jag vill okay. ja. Vänta, ah, ja, Förlåt. Jag tar lite ja. kaffe. Men säg att du tog en undersökning och inte en jävla pull. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja. Mm. Du vet ju hur det blir. Ja. Ta en bump bara. Skiter det här. Jag gjorde en liten undersökning på Instagram. Ja förlåt. Ja. Förlåt nu. Våra lyssnare, ni kära lyssnare fick bestämma vad ni ska vad tycker ni vi ska ha för inriktning? Vad ska vi heta? Men vad är det nu då? Pull. Jag drog en liten pull förlåt. på Instagram. Där folk fick komma in ja, men... och lägga en pull. Ja, men nej, så kul är det kanske ja. inte. Nej. Pol heter det va? ja. Ja. Ja. Ah, okay. okay. ja. Då var det ju så här då Att man kunde rösta Ska vi heta könspodden, hemliga gästen Beardshoop Records säsong 4 Copycat-podden Eller ska vi heta Tutti Frutti Eller <laughs> Tutti frutti. ja. Då har det kommit in här att eh, Hemliga gästen, två poäng Jaha mm. okay. Könspodden, en poäng Nej. Nej Det var bara en som röstade på det Och det var Moa faktiskt Nej <laughs> vad är det? Vem är stolt? Eh, uh, Bed Records säsong 4 får 5 poäng. Aha, Copycat podden 2 poäng. 30-30 två poäng också. Men den som vinner den här undersökningen, det är ju mordfyllepodden med sju poäng. Oj! Vilket betyder att vi alltså måste döpa om podden <laughs> till mordfyllepodden. Vi måste ju typ ändra vår riktning här nu också. Ja. Och grotta ner oss i mord. Ja, tydligen. I, på ifall, fyllan. Ifall lyssnarna får bestämma så är det tydligen mordfyllepodden vi ska hålla på med. Ja, nej men då är nu, de har talat. Ja. Vi, vi, du, katt, ny jingle. <gör> ja, ja, skit. ja. ja, ja. ja, visst, ja vi startar om Ja, det är Mordfyllepodden Hej och välkommen Till Mordfyllepodden Mitt namn är Anton Alfredsson Jag heter Thomas Smedelheim och jag är bisittare <gör> Bisittare? Ja, jag, jag är med i podden också Det är ju, ju Instagram-pullare Vad <gör> <gör> fan Anton. Jag jobbar, jag gör pull på Instagram och sånt. Idag ska vi prata om mod Och fyllor. Ja. I en podd som vi har ihop. Nej, vet du vad? Jag tror faktiskt att i så fall så får lyssnarna själv starta den podden. Jaha, det känns som varför gör vi en pull? Nej, jag var bara nyfiken. Okej. Alltså den som blev näst mest röstad på Det var ju ändå Beardshoop Records säsong 4 Okej okay, ja. Så att, jag tror att vi kör på det istället Close second Ja men det blir väl det då jag har, vi pratar ju om att jag har börjat på ett nytt jobb. Jag jobbar eh, som speldesigner- oh, eller spelresearcher, ja. kanske man kan säga. Så jävla coolt. Jag håller på att researcha till ett spel. Eh, det spelet får inte jag prata om. Men jag kan prata om en spelidé som jag har- ja. som jag inte har tagit upp tidigare. Är det Mario Super? Jag, nej, jag har läst lite i mina anteckningsblock- och då har jag hittat en spelidé här. står det så här. Ett spel där man ska hålla sig vid liv- så länge som möjligt på en öde ö. Äta saker- man kan dö av Sjörbjögg. Det låter som ditt liv på Pallviken. <laughs> det är allt som står. <laughs> jag ja. tror att jag hittar på det här någon gång när jag är nyvaken. liksom. Ja, Men vad är titeln då? Spelidé står det bara. Men vi måste hitta på en titel till ditt spel. Eh... <här> Ja, det är, så okay. bara... är är det som Castaway då? Att du hamnar på en ö? Ja, men jag tänker att det, det är lite som Farmville Eller vad fan det heter Som, är så, ja. som folk tycker om att hålla på med Att man ska odla grönsaker och så Men då ska du liksom äta saker som finns på den där ön Och äter du fel, då dör ah, du och så... Det är som ett mobilspel då, Ja, det är, en, det är en mobilapp Men om vi tar det ett steg längre då Om, om man gör som med Pokémon Go Mm att du... Verkligen får... måste åka ut till en ödö? En, en, en sån, här, sån här... Ja, men här utanför Alnö är det en liten ö. Du ja. får åka dit med en båt. Och så har du liksom en grej. Och så får du gå till den grejen där. Och så trycker du på den. Och så försvinner din båt, fast på riktigt. Ja. Att den bara... Den försvinner och så blir det svart. Och så kommer det en... Uppen ready, så den måste man äta. Det. Ja, och då får du skörbjugg. <laughs> därifrån. Och spelet heter skörbjugg. Ja, ja, det är klart. Det, det, Gud, vad bra. Det, ja. Jag kommer att spela spelare. Här är en helt annan idé. Okay. Du får 15 sekunder på dig. Ja. Och du får bara säga saker på en bokstav. Okay. Ehm, det börjar på samma bokstav. Och det här ska du äta resten av livet. Du får inte äta något annat. Din tid börjar nu. Kött. Ja, men jag, måste, fan, fan, jag måste ju säga bokstav först också ja, jag, på. På. jag får inte välja själv nej, nej jag kommer att säga en bokstav Åh, nej. och de här sakerna får du nu bara äta resten av hela livet och 15 det, sekunder det, ja det endast det här du får äta Åh nej ja okay. eh, vad är bokstaven då bokstaven är m margarin m marsipan och jag hatar marsipan mask nej för fanns <laughs> Ma makrill myxoxe Marsvin, ma ma maräng ma Ja, där var det slut oh, va. vilket värdelöst jävla liv Ja, du ska och äta marsvin äta Marsvin Mask, makrill Och maräng Och, och marshipan det är det värsta jag vet ja, ja, men här gäller det att överleva Ja, ja i och för sig Jag kunna doppa masken i marshipan ja. Och dra runt marsvinet Du hade kunnat säga mat jag var över Ja, Ska du göra på mig? <laughs> vad ska jag göra på dig? Vad då? Ska du också få? Nu ska jag också jag också. det ah, okay. okay. Det här är saker du får stoppa snoppen i. Ja, vad fan, jag tror <laughs> och du det måste bara nej, stoppa nej, snoppen det är, i. De det de ska jag samma, jag... Och det ska vara på en bokstav och det är A. Kör! Ja. Vad? <laughs> kör, kör, Vad säger. sa du? Kör! Det är saker du får stoppa snoppen i. Kör! <laughs> Nu räknar tiden ner. Uh, anal. <laughs> <laughs> jag är nöjd där. Jag stannar där. Oh, oh, jag, sk jag skrattfes. Oh, oh, där är tiden ute. Anal är ditt svar. Det var väl ändå helt okej. Okay. Ja. Det, ja. Ja. Jag var på väg att säga liksom, asfalt. Och liksom, varför skulle jag säga det? Det var saker jag kommer på på A. Ah. Det var obehagligt att lägga snoppen i färsk asfalt. Mm. Nej, okej, okay, men du vill ha mat också. Okej, okay. då gör vi igen. Ja, det kan hända att jag klipper bort det där. <laughs> Nej, det kommer du inte att göra. Ja, okej, okay. okay, mat du bara får stoppa i munnen på en bokstav. Mm. Du får bokstaven i. Uh, I Idomin i, i i, i, Is, havsfisk, ishavstorsk Is, smärgssallad is, I, i, i ill, Iller Stopp! Is Du får äta is, i Om lite med lite fisk ja. Och blanda med salladen då och iller Det är ju bättre än marsipan och mask Ja, vem skulle leva längst då? Ja, du förmodligen Ja, men marsvin äter de ju i Sydamerika Ja, det är kanske sant. Ja. Men tänk om man friterar, dubbelfriterar ett marsvin, det, det kan ändå bli ganska gott. Ja, och en fräse på en hiller, det kan väl bli... Ja, det är, det är inte så här att det skulle så här vara särskilt jättegott. Ja, men idomin tog ju du. Ja. Ja, det är ju för sig ganska bra. Tänk uh, tänkte något fett och steka Ja. Steka. steka din iller i dominsalva. Det är försvarets hudsalva jag tänker på Det är i domin man kan steka i Nej men du kan väl det Ja jag får väl så, så, så lov Jag ser dig Jag ser dig helt jävla på en ö Fräsande sin iller I domin. Ja. Oh, men jag ljud. fick ju is och isbergsallad ja, också Ja det fick du Idomin Mm Åh, oh, gud vad roligt. Och uh, Och Isavstorsk, gick ja. också. Ja, fantastiskt rolig lek. Ja, den kan ni leka själv där hemma. Vad heter den? Har den en jingle? Ja, den... Uh... 15 sekunder, 15 sekunder, fem, 15 sekunder, 15 sekunder, Du får bara äta det. Eller stoppar snoppen i. <här> Nej, inte det. Nej. <här> Jag hittade en annan anteckning också. Mm. I... Det, det här är liksom som ett uppsamlingshit av grejer som jag har skrivit ner i, i sömnen. Ungefär. Som jag har glömt bort. Och ja, nej, men jag har skrivit ner det i mitt anteckningsblock. Ja. Eh, saker jag har sagt i sömnen när jag har haft feber. Så det är topp tre feberyror. Topp tre feberyror. Ah. Mm, på tredje plats Då har jag sagt så här. Det enda som är bra med att vara sjuk i en vecka- det är att nu passar alla mina byxor igen. Åh oh, nej, det där med byxorna var bara en dröm. Har jag sagt. <laughs> ah, du, det, det <laughs> Har jag sagt i sömnen. Okay. Ja, det var ju bra. Eller när jag är feberyrig alltså har jag sagt det till Tove. Hur vet jag? Okej, okay, Tobbe har bekräftat. Ja, ah, okej. Okay. Och sen på andra plats. Jag kan inte sova för min kudde är i tvättmaskinen. Mm. Nej, då blir det ju svårt att sova. Ja, och på första plats över feberyror som jag har sagt i sömnen tänk dig att det är ungefär jag skriker ju inte det här, men tänkte This is Sparta, den repliken ah. fast jag säger, ta inte min tårta ta, ta inte min tårta du steker ju bara iller i dominen. Ja, det borde, borde ju vara lugnt är det det, det här avsnittet heter? <laughs> iller, ja, det, ja. Iller i domin. ja det klart heter det Feberyr, så alltså jag vet inte på raka arm om jag kommer på någonting. Så där. Jag vet saker jag kan ha sagt när jag har varit jättefull. Ja, men det är lite samma sak. Men jag tror att du kanske har samtliga ljud på det här inspelat. Ja, det kanske jag har. Då tar vi topp tre. Plats tre. Ge Joel mer majonnäs. <laughs> Nej, jag minns... Du är ganska full. Du är jävligt full förresten. Ja. Både du och Joel är ganska fulla. Ja. Väldigt fulla. Och så säger: Ni håller på att brottas eller någonting? Ja, Jag vet, Vi, det är en blandning mellan käl, lite bus och lite allvar i ja. det hela. Och nu har ni ramlat ner på golvet. Och så säger Anton spänner ögonen i mig och säger: Kan någon ge Joel majonnäs? <laughs> ja. Uh, och ingen vet varför. Nej, nej ingen vet varför. Oh, yes, oh, Vad har du gjort med rösten? <här> <här> Vad gör du då? Kan hon ge Joel majonnäs? <här> Ifall jag har hittat det ljudklippet, då kommer jag lägga in det. Där. Ja men gör det Det kan ju vara Då kul ha Lite, lite autentiskt ljudupptagning Från ja. händelsen Då har ni redan hört det Ja, plats två Jag trodde det var Oläggs tvätt Ja det har du sagt Det har jag sagt du behöver Nej, Vi behöver inte gå in på det vi behöver inte gå in <än> på det <här> än De som vet vet Ja men det hade att göra med en tvättmaskin ja, att Om man förväxlar en tvättmaskin och en toalett Och en pisoar <här> Som du dessutom tvättar kläder i själv Mycket dumt Ja, vi går vidare ja. Plats nummer ett Gabé Ja, men Givetvis. det ljudet har jag Du har det? Ja, ja. Du och... kanske till och med har en jingle Ja, nej, jo Ja, det ja. har jag från ja. ditt första sommarprat Det kanske, du ja. kanske ja, vill jag. Ja, vi lyssnar på den Ja, gör det Det var ju en drink. Ja, det var ju en, en korvdrink. Ja, skitsamma. Ja, det, det vill det var... vi inte höra om det, det... Hör det var illamående, bara hör var det väldigt mycket gabé på sist. Nej, det har det ju inte Nej. varit. Tack och lov. Mm. Det var då. Kul grej. Ja, det var det avsnittet. Ja. Nej, ja. Du, jag har mer här. Ja. Uh, vad det här? Det jävlar vad vi kör köra på. Ja. Vad har du gjort sen sist då? Thomas? Vi, kan ju, måste ju ha lite... ja, vi behöver inte ha sån jävla fart hela tiden nej vi kan väl ta, ta ner lite jag har gjort, nej men jag har, väl, jag har semester nu ja men vad skönt ja. hur länge när då? Hur då hela juli har jag semester Åh. och så börjar jag är alla veckor med att vad sa du är det fem veckor fyra jag vet fan inte. Jag mäter inte saker i veckor <laughs> vet, vad mäter du för saker i då idag <laughs> Jag mäter i Jag har 46 i domin semester. Ja. Sant. Vad skönt du? Hoppas vi får jag har ju gått på min semester jag också om några dagar här. Åh, oh, vad skönt. Då blir det fem veckor så att det känns ju fruktansvärt skönt. Det är ju Faktiskt. så här med folk som pratar i veckor och säger, ja jag ska ha semester vecka 26. Ja, när, ja. När nej, nej fan är det. Nej, men det är så dumt. Mm. Nej men det är så dumt med väck okej okay, man har en kalender på telefon står nu väcker i den. Nej det gör det jag nej, aldrig. Det gör det ju inte. Då måste man ju gå in och googla. Och så går man in på Google och så hamnar man på en jävla grej och så kommer en pop up och så kommer ett bröst och så kommer det en bil en reklam. Ja, en... ja. men det är sån här. Är det det som algoritmerna skickar till dig? De skickar bröst till dig. Ja, jag gör inte det till dig. Nej. Hej hey, Moa. Hej. Mm, ja. Vad är det Nej, jag bara alltså, sa att det kom upp någonting i min pop-up Som jag tänkte att du hörde och, ja, jag det, jag bryr Du bryr dig inte, nej Så är vår relation Vilken tur Det är, <laughs> det är en jävla tur <laughs> Att du att det är så Fan, har, Så fort nej, Jag hade ju ett schema här som jag skulle ja, följa följ så jag liksom vi, bara ja, Men förlåt, jag, jag ville jag det. ta ner tempot lite grann ja, jo, men det, ja. Har du, du några planer via. under din semester? Imorgon så ska jag vaccinera mig Det, ja. <laughs> det men, är jag har planerat ja, Jag med. är klar faktiskt Har du tagit andra spröter? Dubbla doser då, vad bra. Men vad du, vad du Dubbelsputnik ja, ja, exakt jag, å inga biverkningar förutom lika i huvudet <laughs> Va, Du får väl Moderna och, eller Pfizer du också. Jo, nej, men jag ska väl ha det här Bill Gates eh, ska läsa mina tankar. Ja, ja. mikrochippen. Ja. Ja, men fan, Jag har hört man kan öppna dörrar och shit. Det är ju jättepraktiskt ju. Att du liksom... Ja, man kan öppna så här vanliga svängdörrar. Som ja. Ica, liksom som, som brukar vara <laughs> i vanliga fall. Helt, helt vanligt. Ja. Du, du kan fortsätta öppna dörrar. Det är suveränt. Så att eh, vaccinera er allihopa, fortsätt kunna öppna dörrar. Och kanske kan betala med hjärnkraft. Som en bonus så har ni telepatiska liksom, förmågor uppkopplad till Bill Gates hela tiden också. Ja, ja precis. Det är, för... är det lördagar vi släpper avsnitten? Ja, det har blivit så. Nej, ja, Nej, har vi gjort det igen? Eller ska vi släppa på tisdagar istället eftersom eh, Flashback Forever inte sänder nu på... på... Det, det, det är Flashback som jag lyssnar på mest ja Som jag saknar på tisdagar. Ja. Det är ett litet ska vi stjäla deras tid? Kanske det. Ja, men vi gör det. Nej, Inte Nej vi måste vara någon slags konsekvens ja, men Vem vi lyssnar än. på lördagar då? gör med andra saker. Det är ju en, skit... ta... en skitår idag egentligen. Ska vi ta tisdagar? Jag tar istället. tisdagar. Ja, ska vi ha en poll? Eller ja. en poll? Ja. Ingen mer pull. Vi har ju redan röstat om där Och lyssnarna röstade ju på lördag ja, men, det fan, de men de röstar ju också på att vi ska heta Mordfyllepodden Så ja, att det, det, jag menar, man kan, kan inte, lyssna, kan lita, man kan på inte det. lita på er Nu har vi tisdagar fram till flashback börjar igen Okej okay. Sen byter vi, ja, då, gör vi det. Ja, då var det bestämt. Då har vi sagt det Du ja. Anton Här ja. i min anteckningsbok så har jag skrivit upp en sak här Okej okay. ja. Det står bara så här Det här är ett helt avsnitt egentligen till Beardshub Records Och Jaha. det står bara så här Visa Anton Clowncore, se vad som händer. Aha, har du sett Clowncore? Nej. Nej, men då ska vi göra det nu. Okej. Okay. Um, då går till Youtube och så skriver du in Clown mellanslag Core. Clown Clowncore. Ja, nu ska Anton få se Clowncore. Hell Clowncore. Nu, nu kommer det. We are school. Gud. Ja, det var, det var jävligt intressant faktiskt. Vad, hur har du? Jag vet inte. Jag tror att det där var algoritmen som räknade ut att det där vill jag höra och se tydligen. <laughs> nu, nu är jag här en podcast så att du får beskriva vad är det du har sett? Det är två clowner i en toalett. I en bayamaya. I en liten bajamaja. Jävligt minimalistiskt. De har två syntar, en liten saxofon, en virvelång kagge och en liten hajet. Ja, och tuter såklart. Ja. Och sen bara ge dem hjärnet. Mm. De öser. Man måste ju kunna QA in låten i. Ja, jo, men vi har den i bakgrund. Ja. Liksom. Jag gillade att de hade texter på deras vocals. Ja, de all sjön. my turds go straight to hell. <laughs> <hör> Sjunger han tydligen. Fantastiskt. Mm. Vad det här en ny låt? Uh, nej, det finns en nyare. Det är från Vän. Då spelar de in ett helt album inne i en Vän oh. Medan de kör. Så då har de en snubbe på Vän också. Alltså en snubbe som kör. Så då är de tre. Det är lite Prodigy. bästa dag. The earth is flat because you are fat. Clowncore alltså. Det roligaste jag sett på länge, uh, på riktigt. får ta och lägga ut det här på vår uh, Youtube, ja. så kan man kolla ja, in det. Ja, jag rekommenderar det starkt. Nu går den om här. Det uh, kan jag, väl göra. Uh, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag blev bara så tagen av det här. Jag, jag lyssnar på det här på bakfyllan. <laughs> okay. Och mådde dåligt. <laughs> <laughs> du var, var inte emotionellt. Jag vet inte fan alltså, det är ju, De är ju så himla bra, de är ju så tekniska Så att man blir ju rädd också De måste ju träna så himla mycket Man liksom ser framför sig hur de är inlåsta på en baja Maya Och bara tränar också och bara ja, men De har ju <laughs> kanske inte gjort one take liksom. De har ju sötte där liksom, en stund Och jag spelat jag vet, in Jag vet inte fan, och trummisen är ju så jävla snabb ah. Han spelar ju liksom bara med vänsterhanden Eller liksom han spelar ju keyboard Och keys med höger. liksom Nej, vänstern med keys Vänster kiss, höger högern, så kör han snare. Oh. Samtidigt så har jag ju liksom... Ena foten är ju på uh, hi-hatten. Oh. Andra foten är ju på någon trigger, kagge. Liksom. Ja, med kaggen liksom. Boom, dun, dun, dun, dun. The earth is flat because you are fat. Ja, det var kul. Det var väldigt roligt. Ja, det, det där var lite konstigt. Ja, det var väl... Väldigt... Men apropå konstigt, vi har fått någonting i dropp också. Har vi? Ja, folk kan ju skicka in ljud till oss. Det här har vi fått för så himla länge sedan. Jag har fått det av Emil Lindström Och det har liksom bara blivit liggande okay. Men vi kan lyssna på det här ljudet här ja. Se om Vi hör det från min lilla dator Ja, det är någon äggharpa tror jag eller Vad heter mm. det? Heter det äggharpa? Äggharpa har jag aldrig hört Eller äggskärare tänker du Men Så visst det är det ett bra namn ifall det heter äggharpa ägg? Men vad har ägg med saker att göra? Ja, men du skär, du skär ägg med den. Ja, ja, ja, en liten harpa. Heter det det? Jag tror det är lite äggskärare. Äggskivare, äggdelare, äggskärare eller äggharpa. äggharpa. Ett köksredskap Var som det? används för att skiva hårdkokta ägg. Men vad då Kan man inte lösa löskok Nej, löskoknet blir Nej, ju... det, blir bara, ba, det blir bara skit. Det blir bara skit av allt. Jo, prövat. Förluka Tack så mycket Emil Lindström för att du har skickat in denna oh. äggharpa. Antar jag att det är... Ja, ska vi göra något med den? Ja! ja. Jag tänkte att vi ska göra clowncore med den. Är det ett akord eller vad får du för känsla när du hör det här? Få höra. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, Jag tänker lite, det är lite Inspector Gadget också. Du, du, du, du, du, du, du, du. Ja. Okej, nu spelar jag in. Då kör vi här. I studion. Du, stopp där då. Ma. Där har vi det, kanske? Ja. Svårt. Jag tror mer är det. Ja. Jag kör in det med det här ljudet så vi har det. Men vi har, det är ja, vi har grunden där. Lite bluesigt. Ja. Men nu fan ska vi få det där till clowncore? Men vi måste ju ha dubbla baskaggar va? Ja. Fast det är ju bara att tänka in det där. Liksom. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> Du kan, k k k k k Du är ju k ja. du Ja du ju ett Ja På är ju annat sätt som jag ju har Nej på ett helt annat sätt som jag inte har. Nej <laughs> nej. Vi ska ju på med en hi-hat som, som ja. går där också. Yes. Så vi, vi, vi gör det. Vi drar bara... Som du ska göra med andra foten. Ja, precis. Egentligen. Det ska vara en fot-hi-hat. Nu programmerar vi ju det här. Men... Nej, jag menar Anton Nej, jag spelar är... ju det här på sitt trum. Mm. <laughs> Anton, är du inne i trumstudion? Ja. Mm. Ja, vad bra. Eh, håller du på att liksom lär dig låten? <laughs> ja, du lär dig en, en läm i taget. Liksom. Så du lär dig vänsterfoten först. Ja, och sen lär du dig med högerhanden. handen. nu. Ja. Du Missa virveln. Ja. Nu. Det där är högerfoten. Ja. Kör du, kör du högerfoten på kaggen och vänsterfoten på hi-hatten? Ja. Ja. Foten, ja. Virveln ska jag väl slå med höger handen. Där. Kör bara högerhanden nu. Ja, vad bra. Den tar vi. Den tagningen tar. går kore. Vi fan att spela in låt så. Liksom, att du kör bara en virv. Först bara virven, sen bara kaggen. Sen bara hi-hatten. Oj. Vad synk. Va ja, det blir pro proggigt det här. Jag skulle ju försöka hitta det där. Eller så kanske vi bara snodderas deras synth. Vi samplade det ljudet. Så här det där konstiga ja, vi, vi kollar här. Vi... Ja. ja, lite väl kanske, men ja. vi börjar ju komma någonstans Nej, inte den Det där är ju tillräckligt vidrigt för ja. att det ska vara med Men du, dra upp den där dra upp den där hemska, hemska synten en oktav och så dubbar du den dettunar du lite, ta en pitch skifter och, och gör den lite, lite falsk lite sur. det kommer bli helt outhärdligt att lyssna på mm. och det är precis så det ska vara <skratt> Vi kan panna dem lite. det är jävligt obehagligt nu är det riktigt obekvämt att lyssna på Den kan vara så där i introt bara och sen blir den lite behagligare sen. Nu ska man ha bas på det här också. Mm. Den där ska jag gå superfort också så det måste vara mer attack. Ja, nu låter det jävligt otrevligt. Det låter clowncore. Ja, och om vi fortfarande har några lyssnare så... Är vi alltså på väg att skapa clowncore här? Mm -hmm. Någon gång måste det ju vara ett break. Och så liksom blir allting helt tyst. Och så kommer den riktiga äggharpan in. Bara... Ja, och så en liten... <skratt> en, en tuta. Man riktigt ser ju två clowner i en van som bara snurrar runt på en parkering. Ja, och bajsar på synten. Ja, framför sig. Nu har jag lagt grunden. Ja, det behövdes. Nu... <laughs> För jag hade ingen jävla aning <laughs> om vad jag skulle göra i början. Ja, men nu får du förvalta det här. Ja. Vi kan lyssna på det en gång till ja får du höra hur det låter. Mm. Mm. Det kan vara bland det bästa jag har gjort. Ja, jag tror det. Ja. Okej, okay, ja, då tar jag väl över och gör en, det sämsta jag har gjort. så blandar vi ihop de två. Anton? Vi måste jag säckpipa eller jag på att säga, men saxofon hade de ju. Ja. Men jag har ingen saxofon, men jag kanske kan hitta någon. Lisa på bibliotek. Jag tar någon sampling. Du, vi ska ha konstiga lyrics. Ska vi sjunga? Nej, men de hade ju bara några Ja, just det. Ja, men jag kan köra åt nu då. Ja, jo, jag gör det. <skratt> Moa. Du behöver inte sjunga så långt. <skratt> Var det Moa på, på sången? Ja, Moa fick in här nu. Ja, okej. Okay. I min sambo. Ja, just det. Hon låter så. Ja, ja, men det där kan vi klippa in på något sätt. Jag sjöng om sommaren. Det som du har gjort i intro till här. Det en clowntuta. Eh, ja, det kommer en clowntuta måste jag, jag ska vara med Ställer Men istället skiter på synten <skratt> Det kan du väl göra? Nej det tänker jag inte göra Men äh, säg, något annat jag, nej, säg något annat jag ska göra Du kan väl Ja vet du ja Du kan steka en iller i domin Och så kan du spela in det. <laughs> Ja det kan vi ha med <laughs> Jag ska leva också Så det blir liksom en upptakt bara, ta ta ta ta, ta, ta, ta. Pssst <laughs> ja exakt. Ja, ja Hansson. Det kan vara med i låten. Jag skulle ju spela in eller rättare sagt göra ett omslag till vår Clowncore. Ja, just det. Så där av de här konstiga maskerna då. Men vad är det för nånt? Har jag en lama på mig eller vad Jag och Mohen fetish, den behåller oss för sig själva. <laughs> Men, inga mer frågor. Okej. Okay. Men det var en anka ja. och en lama. Nej, men ska vi ta och lyssna på vår clownkor låt. Vad heter ja. den? Idomin Illen. Idomi, ja, såklart heter den Idomin. Idominia. Ja. Idomin Iller. Fast man nu uttalar det. Idomia. Ja. Hur uttalas Iller då? Her. Ja, det blir. Ja. Det blir svinbra. Nu lyssnar vi på låtjäveln. Här är Idomin Iller med Beard Det, det är beardcore. Alltså, var det här den konstigaste låten jag har gjort någonsin, eller? Eh, nej, det är fortfarande vår sommarplåga. Första avsnittet vi gjorde. Per Gessle. <skratt> oh, ja, <skratt> Vi kanske spelar den i slutet av det här avsnittet. För att liksom... Okej, vi tar inte med. Det är fortfarande ångest efter tre år Vad sa Fortfarande ångest för den efter tre år Per Gästle-låten som vi gjorde i avsnitt noll ja. ja, Gå tillbaka och lyssna på det ifall ni vill Avsnitt 0, alltså Pilotavsnittet som vi inte sände och sen sände mm, För att vi mådde så jävla dåligt Efter vi lyssnade på det Ja men då var vi väl klara för idag eller? Ja jag känner att eh, Nu finns det inte så mycket mer att säga Va? Vi ser varför lyssnar aldrig någon på oss? Ja, jag Nej, vet inte. Var Men varför han tror hur det Varför önskar de att vi ska heta mordfyllepotten mm. Istället. Det är mycket roligare att göra clowncore. vad har vi för jävla content då? <laughs> jag, vad är det? då? jag? Iller. Jag, det är väl du som... Vi gör väl content. Vi är väl medberoende jag. i den här jävla podden. <laughs> någon är det, eller? Ja, jävla...